Utolsó fejezet, melyben egy festő visszatér az úri társaságba. Még a kitüntetést megelőzően Dölem-Mott tábornok meglátogatta Párizsban az idősebb Dallarkon Vikomtot. Itt sok mindent megbeszéltek. Kiderült többek között, hogy az öreg Vikomt ezerszer megbánta a és szívesen odaadna mindent, vagy akár tízszeres apanást is, ha viszont láthatná élve a fiát. Ez a kívánsága rövidesen teljesült. Egy megáltalkodott ezredorvos a fiú ellenkezése dacára felülvizsgálaton szolgálatképtelennek nyilvánította az ifjú Vikomtot, bár ez hevesen, majdnem gorombán tiltakozott. Az ezredorvos azonban jelentésében óvva intette a hadsereget, hogy a fiatalembert, aki súlyos fokú szív elváltozásban szenved, továbbra is megtartsák a szolgálatban. A diagnózisról később Európa legjobb elgyógyászai úgy nyilatkoztak, hogy e betegség mindaddig ismeretlen volt az orvostudományban, míg az ifjú Dalargon szervezetét meg nem támadta. Én úgy tudom, hogy a felülvizsgálat előtt a tábornok beszélt az ezered orvossal, és ez a körülmény is közrejátszhatott a különös baj megállapításánál. Dallarkont egyszerűen kiszuperálták a légióból, és erről az eljárásról igen keresetlen szavakkal nyilatkozott a számbevő altisztnek, aki kiadta civil ruháját. Jellemző magukra, a mór megtette kötelességét, a mór elmehet, szép kis disznóság, kiintrikálni valakit a hadseregből, viszont látásra öregem, jó, csak tegye el azt a száz frankot. Néhány hónapig az apjával együtt élt korbei kastélyukban, de igen sűrű levelezésben állt Marokkóval. Az esős évszak kezdetén a tábornok és leánya szabadságra utaztak Marokkóból, és néhány hétig a korbei kastély vendégei voltak. Donaldról soha többé nem hallottak. A mérnök miután ivón elvágtatott, még körülbelül fél óráig feküdt a sivatagban, azután nagy nehezen lábra állt. Iszonyú fájdalma volt, mert az esés következtében eltörte a karját. Rendkívüli erőfeszítéssel bevonszolta magát taurírtik, itt már önkívületben volt a seblástól és hetekig kórházba került. Miután a tábornok leánya is belekeveredett volna az ügybe, ha eljárnak ellene, gyölemott. Futni hagyta. A hazaárulók meglakoltak, és egy nemzetközi hírszerzővel több vagy kevesebb, oly mindegy. Így azután Donaldot senki sem kereste, és miután felgyógyult, sietve elhagyta Afrikát. A száraz évszak kezdetén a kormányzóság ismerkedési teája alkalmából a polgária diplomáciai és a katonai élet előkelőségei teljes számban megjelentek. Itt ismerkedett meg újra a társasággal a tábornok leányának férje, Dallar Kónvikomt, miután pontban négy órakor hatalmas poltkocsijának kipufogója beszüntette iszonyú bőgését a kormányzóság épületének kapuja előtt, a fiatal pár tisztelet teljesen állt meg a nyájas kormányzó előtt. Aki a többi vendéggel együtt tapintatosan úgy tett, mintha az ifjú embert most látná először, és azt hitte, hogy igen diplomatikus, mint ön mosolyogva így szól, üdvözlöm Vikont, és örömmel mutatom be a társaságnak. Ó, kérem, excellenciás uram, ez felesleges! Már volt szerencsém körülbelül egy év előtt, midőn, mint kincstári tájképfestő, működtem a gyarmaton. Néhány igen izlésesen kiállított követ hagytam magam után. Örülök, hogy ismét visszatérhettem a társaságokba, és engedelmükkel néhány kedves párizsi dalt fogok előadni zongorán. Ezután a kis polgármesterhez fordult, aki megrökönyödve nézett rá. Hogy van? A pillanatnyi feszültség általános kacagásban engedett fel, és Dalarkon leült az angorához.